Я далекий від того, чим займаються артисти і їхні продюсери. Як мінімум, мені хотілося б знати про це трохи більше від людини, яка крутиться в цьому бізнесі. А бізнесу нема, Добрянський відсунув свою тарілку майже на середину столу. Ні шоу, ні бізнесу у тому розумінні, в якому обиватель звик це собі уявляти. Скрізь співаки живуть із продажу дисків, кліпів та частково концертних турів. У нас популярний співак насамперед заробляє, співаючи на підтримку політиків під час халявних концертів. Потім сольні концерти, гонорар за які наперед обумовлено. Своє бабло артисти та їх команди повинні отримати незалежно від того, добре продаються квитки чи погано. Я колись давно був продюсером, чи, як тоді казали, концертним директором одного музиканта, який тепер у мене подвизався редактором на радіо і прекрасно себе почуває. Так ось, для залу, заповненого на третину, ми не співали. Але дві третини від домовленого гонорару все одно з організаторів скачували. Компенсація за витрачений час. А Бобров працював за такою ж схемою. Тема термін економічний. Навіть сказав би кримінальний. Добрянський замок. Бо нам принесли курку карі. Я не стримався, понюхав. Запах чомусь віддалено нагадав мені аромати МакДональдса, мій співбесідник на якийсь час замовк, працюючи з щелепами. Спробував і собі. Так, мабуть, це смачно. Але мій шлунок до такої кухні точно не звик. Ще не скоро пристосується. Ну, так про схеми, Добрянський дожував, а снігу знігуби серветкою. Я б ужив тут слово принцип. Покійний колян знав, що, де і по чому, і саме тому фінансово не програв. Його майже ніколи, а останнім часом взагалі ніколи не кидали партнери. Значить, дивіться. Музичний телеканал та станція «Ефемка» наповнюються певним змістом. Продукцією, можна так сказати. Радіо люди слухають, ящик дивляться. Значить, у ящику треба показувати музичні кліпи, по «Ефемці» досить просто крутити музику. Кожен показ і кожна композиція в радіо-ефірі теоретично коштують грошей. Витрати на хорошу популярну музику покривають продажем рекламного часу. А за що платитимуть рекламними? За Анжелу Сонцеву? Несмішно. А невже вона зовсім безнадійна, вирішивши для себе, що курку карі я вже не їстиму, відсунув від себе тарель? Уже ні. Рік тому, так. Вона може мати чудовий голос, що, власне, є, але вона рік тому була нікому невідомою початкуючою зірочкою. Значить, Бобров платить бабло за те, що, грубо кажучи, я розміщую її відео в теле- та радіоефірі. Як бонус, Бобров отримує безкоштовні згадки про свою підопічну в інтернеті, на, умовно кажучи, моїх ресурсах. Сонцева потрапляє в ротацію, і, ясна річ, жодних відрахувань за це не отримує. Замість того, я плачу, ну, скажімо так, власні гроші за нову музику – та нове відео від іноземних виконавців і тих кацапських, котрі тепер у топі. Продюсери молодих російських виконавців так само платять за ефіри. Ми для них перспективний та вдячний ринок, в який треба входити. Ну, поки що, як я бачу, наша популярна музика досить затратна. Не вся. Ну, є вже більш-менш сформоване коло виконавців, яким телеканали платять за відео, а не навпаки. Але сонцеві до цього ще рости і рости. Ну, хоча б років з півтора. Але Добринський багатозначно цілив пальцем на мене. Певні етапи вона вже пройшла. Ну, скажімо, було в неї три кліпи – хороший, нормальний і поганенький. Усі вони крутяться в музичному телеефірі місяці з отри. Потім я за окрему плату та окрему домовленість вставляю хороший кліп у спеціалізований хід парад три тижні і сонцево на вищій сходинці. Це вже привід для журнальної фотосесії та невеличкого інтерв'ю. І за це теж не платиться. Далі, як кажуть, процес пішов сам. Сонцево чи хтось інший на слуху та на виду і тепер вкладені в проект бабки – Починають повертатися продюсеру. У нашому випадку – Боброву. Ну, йому вже нічого не повернеться, – вставив я. Ага, – кивнув Добрянський. Але перший, найважчий етап пройдено. Тепер при докладанні не надто великих зусиль Анжела Сонцева почне, якщо не нести продюсеру золоті яйця, то у всякому разі давати не захмарний, але стабільний прибуток. Найближчий рік поки від знайомих хітів не почне зводити зуби. Ну, це ж усе продукт споживання. Сьогодення, розумієте? Його як шкарпетки треба постійно міняти, оновлювати, тощо. Ви щось таке сподівалися почути? Ну, загалом так. Ще два питання. Чи у вас із часом нормально-нормально? Добрянський ковнув поглядом по циферблату. Мені навіть самому стало цікаво. Не кожен день доводиться пояснювати елементарні, в принципі, речі. Ну, тоді... Коротше, якщо Анжела Сонцева – бізнес-проект, то чи вигідно було комусь перехопити його в Боброва? І скільки взагалі все це коштує, і звідки гроші? Хм. Ну, звідки продюсери беруть гроші, не знає ніхто крім нас самих. Я теж продюсери, теж не скажу сторонньому, не кажучи вже про колег, як вирішує фінансові питання. Сонцево як співачка рік тому не коштувала ніхрена. А тепер покійний колян плідно попрацював, і вона, відповідно, має певну вартість. Але переманити артиста? Ну, можна. Тільки не у випадку з бобровим. Навіть так? Не відпускав? Навпаки, Коля Бобров персонаж у цьому відношенні унікальний. Анжела чи не єдина на моїй пам'яті, хто не збирався йти від нього? Решта тих, кого він підібрав, буквально витисав із Поліна та розкрутив з нуля, раніше чи пізніше, йшли від нього. Хто під конкурентів, хто в нікуди, Можете не вірити, але на сонцеву в наших колах навіть ставки жартома почали робити. Чи довго дівчинка протримається? Ну, потім перестали. Вона виявилася вірною своєму татові Карлу. Добрянський враз сперся руками на край стулу і подався ближче до мене всім корпусом. Багато в чому Колян винен сам. Поводився з підопічними не дуже коректно. Але всі ці сварки та розриви з тими, кого знаходив і піднімав, поступово заганяли його в депресію. Спочатку алкоголь, потім наркоти. Раз ми вже говоримо про Боброва, думаю, обоє знаємо, від чого він помер. Так, хтось систематично постачав його кокаїном. А потім форсував події. Прийшов збив з ніг потужним ударом, аби нарипався, і вгатив бронебійну дозу гереча. Якщо це не так, тоді я іспанський льотчик. Ну, передозування, я вирішив обмежитися такою відповіддю. Колян був сильним професіоналом, коли все йшло у потрібній колії. Коли починалися збої в програмі, він ставав слабким. Аварія Анжели – збій у програмі. Не знаю, співбесінник відхилився, бо не знаю його програми. Наскільки відомо, з дівкою нічого аж такого страшного не сталося. Що відбулося в душі Боброва? Яка шестерня стерлася, яка гайка розкрутилася? «Поняття не маю. Завтра, до речі, похорон. Але все одно, крім пліток про спосіб залишити життя, нічого конкретного там не почуєте?» «Ну так», – він знову мазнув поглядом по своєму годиннику. «Ну якщо вам справді потрібно поговорити з кимось про нереалізовані творчі плани, знайдіть режисерів, котрі з ним працювали» або ще краще когось із його колишніх підопічних. Ось так. Добрянський махнув рукою. Халдей намалювався поруч миттєво. Акуратно поклав на стіл замшову течку з рахунком у середині. Мій співбесідник поліз по гроші. «Та ну, я розберуся», – для годице спробував зупинити його я. «Ви ж час витрачали». Зараз він царським жестом відмахнеться, загляне в течку. «Ну, нехай», – погодився Добрянський, – «якось іншим разом. Смачного!» Проводжаючи його поглядом і дратуючись від очікувального погляду офіціанта, я подумки обізвав себе піжоном. Тоді поклав у течку кілька купюр, принципово дочекався здачі, і все ж таки, не доївши замовлену курку, пішов зализувати рани.